тихо, по-японському, здогадався мовчати там по-китайському, хоч у нього по книжках ніколи про таке не писалося. Чого не скажеш про пса, який був тут єдиний на весь сад, хто ще продовжував люто гавкати. Не знайшовши ніякого Матвія Тетяна побігла до собаки, і за третім ударом лопати Замочила її на труп. Коли розвиднілося, дерева побачили дивовижну картину, як до найсмачніших із них ішла незвичайна процесія. Бо у вигляді жінок, які несли хто порожній мішок, хто кошики, а хто й лантуха. Передувала усім цим не хто інша, як коридорна медсестра Танька. І хоча вона вже була зовсім без лопати і без темріви, Матвєй одразу впізнав її. Він щойно за лісосмугою поховав свого відданого собачого друга, і ця робота, невелика для чоловіка, виснажила його геть. Здоров, сука, привіталася до нього Танька. Він хотів відповісти, але не знайшов. «Чого став? А ну, сука, бери оці лантухи!» – наказала вона. Жінки позад неї не впізнавали його такого. Він виконував, причому мовчки повзаючи по траві, піднімаючи до лантуха збити ним за ніч. «Ти що, сука?» – сказала вона. «Ти що падаль насипаєш? Із дерев вибирай!» Жінки ахнули бо якби не були такі налякані Танькою, через те, що були дуже налякані дехто з них Матвієм так, що мало не зверталися дехто до фершальського пункта. Тому вони жодна не повірила своїм очам, які бачили, як він висипає з лантуха, нещасно озираючись. Жінки усі як одна не хотіли впізнавати його, Ще й не лише тому, що доводилося стикатися із ним у суцільній темряві в саду, а тому, що він уже зовсім не був схожий на двоногу істоту, а здавалося так, назавжди і застигне на чотирьох. От таким от чином стояла тиха радянська ніч. Біля самого носа Ахнаразяна. І більш нікого на насосному не жалу. І ще крутився маховик. Нечутно і незримо, якщо години зодві просидиш отак, відчуєш його підошвами ніг від бетону, або тонюсіньку цівочку повітря на щоці витиснуто обертанням. На початку вахти ще помітне мерехтіння незначне, але згодом воно зливається, і вже ніякі зусилля очей не спроможні відновити його. Минає вісім годин. Ах, наразіан, сидячи отак, уже другий рік, якось несподівано для себе самого, і легко устромив у ту дірку пальця. Болю він не відчув а ніякого, а побачив на цементованій підлозі, акуратно, препаровано кінцівку свою. Оце шар шкіри, далі йде м'ясо, там перетяті жилки, і ось нарешті прямим зрізом рожевіє кісточка. Влаштувавши дізнання, доручили лейтенантові Лебедєву розібратися усьому. Коли він сідав, то набув нормальної постави, бо вічно ходив зігнутим. Звичка ще от дитинства, коли він щосили прагнув виглядати нижчим, за що його ображали Фламінго. Підібравши нохи, за які його в армії прозвали Жоравлем, він утупився в того фігурного проріза та чекав Ахнарезянового напарника Савенка. Той тепер був тут єдиний, і відсиджував біля машини цілу добу, бо заміну Ахнарязянові не прислали. Іноді він спав, як оце тепер, а лейтенант змушений був чекати, доки він надасть собі належного вигляду. Спершися на Кронштейна, Лебедів споглядав маховика, бентежачись цілковитою невідчутністю тіла такої значної маси. Тут з'явився Савенко і віддав честь. Рядовий Савенко, вільно скажіть мені, Савенко, навіщо ваш напарник Ахнаразян, зробив це? Савенко в глибині душі любив Лебедєва за скромність, коректність, а особливо за любов до української пісні.